e o oh, oh, oh, oh, oh. 45 anos amb tu Galegos no baix mm. Mm. Mm. ao outro lado do fio telefónico a Paz Blanco Paz Blanco eh, eu coñezo con, con o nome Haciendo el Galgo Haciendo el Galgo Que che parece? Eh? Pois pues ten boa pinta vamos ala. Paz, moi boa tarde que Ben vida, moitísimas gracias por atendernos eh, parabéns por ese traballo que estás a realizar que, que de fondo se escoita algo que ten que ver con co que, co que vamos a, a... Pero este uno, é unha nena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 no seu hotel hum. ou xa que ti eh, polle a vestimenta digamos Justo. eu estou encargada de poñeer guapos e guapas a todos os modelos de catro patas que, que aparecen por ali a todas esas mascotas que van a estar por ali en realidad de, todos os cans en realidad pero pero que si sí, é certo que ti mm, mm, especializaxete en vestimenta desas de, de de mascotas porque compre a xudarles precisamente para ese inclemencio do tempo, non? Pois pues si, sí, eu empecé a confeccionar roupiña para Cans eh, desde que adoptei unha galga que era moi delgadinho, moi delgadiña e non encontraba nada para ela mm. eu estaba, acababa de adoptála ela era moi e a pobreña estaba moi fina cuxiña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 Xusto, xusto, xusto tenda hacienda el galgo entonces claro, to, cualquier persoa que se cheguei Non sabe se teñen chegar te, che as medidas Ou levar, levar a, a mostra, non? entonces tomas tú as medidas aí Eh, si de feito, os cans que van a desfilar este fin de semana toméi lle gouas medidas a gran maioría. Mm. A ver, eu si tomo as medidas que foi máis tranquila, porque parece unha tontería, pero medir un can non é como medir unha persoa, porque claro. mo máis estacado por máis, máis eh, rebolvése, vale máis difícil. Pero bueno, a xente en xeral e eh, apañase moi ben para tomar esas medidas cando me mm. fan un pedido online. Mm. Eh, eh, en xeral si que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 de modelos si tamén ten que ir non somente se é acompañado da vestimenta pero si sí, tamén ao mellor dun, dun, dun pase dunha dun, dun aportación de, de persoas que, que lle axuden o que o cabelo este dun xeito ou doutro do o ou que a mm -hmm. pel non sei algo a, alguna persoa alguén máis terá que participar neso non nada eh, eu, eu, eu en principio eh, falei con xente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 Eh, encargado de gestionar todo o que sería a, o desfile en si, sí. mm. en plan que está acostumbrado a, pues mira, cada tres metros ten que sair outro cam para que todo sala a perfección. Mm. Mm -hmm. No, eu dicía si sí, algún profesional mal má, como máis como como por exemplo un peluqueiro ou un, un veterinario ah. alguén, alguén que, que é decir que, que, que non lle que que que, que, que lle axude a faciana, non? Sí, sí. Ah os canes todos están preciosos estean como estean, pero casualmente vai haber unha peluquera canina pero porque vai desfilar pois os dous canes ves o sea, la raro, xa dicía eu ainda que estaría estupendo que ela eh, se ofrecese a mm, peitealos a todos es. pero a verdade é, é que eu creo que todos xa están guapos como están os, os, os seus si que irán pois pues, probablemente máis guapos todavía porque os seus oxe de, de la peluquera claro claro, no. No, decía eso por o feito de que, bueno, para que, que, que sí que as greñas poden poden ser bonitas sí, sí. dicen que arrugáte eh eh É eh, bella. bella, pero que o, o caso é que, que, os, que Os cans tamén eh, a, a, non somente é o cabestimento, senón tamén o feito de que se mm, selles busquen na figura un, un tipo de, de, de peiteado, o, é, exactamente. un corte sí. de, de algún, non no sei, no rabo demasiado pelo ou, men, ou, ou menos ou, ou menos ou, ou... Pues, tambén axuda tamén ajuda, a veces asartelles pon un na... <risa> no me sorprendería que algun levaron que algun levaron un quikiriki a xogo carrupiña a verdade que eso no me sorprendería claro claro, claro, claro. <risa> sí, bueno. Por eso bueno unha cousa eh, mm, mm, O lo mellor hai que ter eh, quizais iso eh, terá, terá a súa oh, Como acabas de dicir, que cada certo tempo pasa unha para o outro, porque ao mellor eh, uns cans outros, como non se coñecen e tal, ao mellor o, o barullo e o ladradío que pode ver tamén pode molestar, non? O boe é que a verdade é que eh, o propio hotel en ese sentido axuda, porque eh, o hotel un, o sea, como unha zona previa ao desfile,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 Eh, pois a verdade é que vai a ser un acto precioso non sí, para aqueles, sí. aquelas persoas que, que, que, que, que, que bueno que teñen unha mascota e que desexan poiso uh -huh. Lucila Ellino é non pasa no pase de pase pois pues a verdade é que vai ser unha cousa. Eu vou dicir eso do barullo porque as veces, claro, cando nunca non coñece a outro, comezan a ladrar entre eles, sí, eh, Son capaces capa de Si, vamos a facer primeiro unha roda de recoñecemento, de feito de igualas ou de seguir que a xente comeza a vir antes para que eles entre eles, se coñezan. Eh, por moi mal que son, se recendan, pois pues eso. Sí. o que ven sendo todo corpo e <risa> se arrecendan uns aos outros claro. para, para que se recoñecan e que e que, xa non teñan, e que xa non teñan problemas entre eles Claro, mm -hmm. claro, porque as veces pasa eso que cando un canse topo con outro desconhecido empezan a, a, a non no, sí. sei, non somente a sulirse, senón que as veces tamén eles mesmos eh, empregan sí. o seu idioma a, Exacto, exacto la... <risa> o, o final, o, o final éste, é a súa forma de comunicarse Claro Por eso eu penso que si si previamente están un ratiño eles que este sí. ano puso unha oriña por aí paseando entre eles, conhecéndose para despois xa poder probar esa roupiña tamén tranquilamente un a un para... O que máis importante si é que cada can teña o seu espazo porque ao final son animais sí. e eh, teña o seu espazo e eh, intentar conseguir que eles mesmos estean o xa... Sea, que se nota moitísimo cando un can está cómodo e cando non de feito a todas as persoas que van a desfilar cos, cos seus animais e que xa yo comentei en plan si a mínima dúvida que, no que o can estar estarou pasando mal ou, se, ou este agobiado non hai problema ese se desfile non desfila e se acabou o vital é que eles ven e estean cómodos Exactamente Vale, vale pois pues de, de verdade que vai a ser un, un, un acto bonito ademais as persoas que, que elevan os seus can son persoas que aman ese esa mascota e entónes, sí, sí, lóxicamente, sí. van a estar disfrutando eh, A mí eh... unho que me fan gracia son eses cadeliños tan pequeniños que aceítalos <risa> ou no dúchalos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 Adela un labrador tamén, non? Porque Pois pues hai un cruce de labrador que vai a ir estupendo, que, que vai levar un abrigo negro, eh, vai ir, vai a ir como un señor, é moi guapo eso. Pois <risa> pues... Como o, o dito, eh, paz Moitísimas grazas por, por atender a nosa chamada Moitísimas grazas por esa comunicación que nos sí, faz sí. Eh, Moitísimos éxitos que te desexamos De verdade que foi un pracer e unha honra Poterte aquí con nosotros neste nos humilde programa Galegos no Novais eh, Que cando terminemos o programa xa te mandaremos o audio Para que teñas constancia de que De que esto sai unhas ondas mañán, Moitísimas gracias pues, a vos Mañan reemites en Radio Fene Tamén se escoitará e, en Brasil, en, en, en Suiza e en varios sitios máis que que, que teñes ¿Ten unha boa tarde que, que chegamos a Patagonia tamén por ali en Argentina e <risas> ¿Sí? internacional, está todo o mundo como loco as participantes se allí dixen que iban a e estaba, estaban todo o mundo como loco pois pues sí señora, <risas> dai unha aperta grande a todos esos amantes dos caninos e eh, que o pasedes moi ben gracias, moitísimas gracias moi sirva, é un placer hasta logo <risas> hasta logo, hasta logo. <risas> hechos no